Mielettömän hyvää tiistai-iltaa, se on keski vuoro jälleen ja studios Tommi Helminen ja Ville Makkonen, oikein hyvä iltaa. Mahtavan hyvää tiistai-iltaa, onhan tässä menny, mentykin pari viikkoa jo ilman keski joten nyt on sormet oikein <lain> hyvää Mä ymmärrän, että kaikki futiksen ystävät puutteessa siellä on odottaneet, koska pääsee jälleen kuuntelemaan keskiympyrää. <lain> Ei vaan, mielettömän hyvää. Tiistai-iltaa ja se on jälleen kerran chempere-ilta vai mitä Ville? Kyllä. Mitäs Tommi, miten sun toi e, maajoukkoetta oikein suju? <laughs> toi on hyvä, me, mekin pidetään sitä maajoukkoetta aukoa. Niin. <laughs> Ladata akkuja jo. ja voi tulla injuriakin siellä siniin. Pidetään nesteytyskunnan. <laughs> no joo, sitä pidettiin kyllä kunnossa ja se oli syysloma ja meikä tuolla Vaasan seudulla vietti lomaa ja kävi myös Ruotsissa ja ikävä kyllä, kun tämä maajoukkoetta oli päällä, niin täähän mitä jalkapalloa ja Ruotsi vierasotteluit silloin niin se meni tota, sitten oikein loistavasti <lopuhu> mitäs ville No ei tässä muuta pyörin tuossa Tampereen suunnalla ja siellä muuten hei pitää onnitella Tampereen Ilvestä. Nimittäin Tampereella pelataan ensikaudella ykköstä. Ilvestä. Pisteen pienen. pienen sille nimittäin. On Tampereen sen kokoinen kaupunki, että se ansaitsee nyt vähintään ykkösen joukkueen. Täysin ansaittu nousu ja tekee kyllä pirun hyvää Tampereelle. Kyllä. Se, se on siis, nyt on kyllä tullut niin paljon kuraa iskaan tuolla Tampereen suuntaan. Futixen saralla, että Uikeat. Niin, vois uskoa jopa, että Ilves saattaa olla ensi kaudella aika kova joukko jopa ykkösessä. Siellä on tosi hyviä joukkoja jälleen ykkösessä. Siellä on, mä sanoin, että S.I.K. ja Ilves on niinku siinä top kakkosessa, top kolmosessa ehdottomasti. Pakko muuta kertoa, kun tossa Tampereella pyörin viime viikonloppuna ja... Kävin siellä katsomassa Valioliikaa. On muuten keskiympärän sivullakin kuva siitä, kun siitä screenistä, kun mä katselen Valioliikaa. Samassa pupissa oli Vasemmistoliiton Paavo Arhimäki, True-huligaan, kyllä. Se oli siellä tuulettamassa Chelsin puole puolesta. Että terveisiä vaan Paavolle siellä vaalitaiston tässä tohinassa niin oli ehtinyt Chelsea-matsiakin katselemaan sinne. Ville, kuvale vähän tätä tuuletusta, kun tuli maaliin. No, se oli aika huikea kaveri pomppasi siitä ylös ja nyrkit viuhui ilmassa. Ja... ja juoksi ilmassa, niin piirretyssä, <laughs> silleen, Jotenkin näin se meni. Joo, ja mäkin näin tätä tota Vaasassa yhden, sanotaanko, aika ison nimen ensi kauden Veikkausliigassa. Eli tota, vaan pelattiin vps hjk ottelu ja paikalla, paikallisessa ravitsemusliikkeessä oli myös hoikon tuleva päiväntä Sixten boosström. Oho, mitä Sixten? Sixten voi itse asiassa tämmöisen pienen paljastuksen klubifaneille. Että Sixten siellä scouttaili jo tulevia pelaajia. Siellä oli muutama A-svenskan tota, joukkueen rosteri taukisin näytöllä ja vähän sivusilman chigailin, mutta... Mä en tajunnut kyllä mennä sivuhistoriaa sitten Harmi. Harmi. No, pitää kaivaa esiin. No, ehkä se ensi vuonna selviää. Sitten on siellä katsellut. Mutta jos mennään nyt näihin tän illan tapahtumiin ja viime päivisiin tapahtumiin, niin totta kai veikkausliika käytännössä ratkes. Eli sitä juttua käydään läpi. Ratkes nimenomaan kärjen osalta. Eli hoiko tulee menestari olemaan. Ootko varma? Kyllä mä. Olen varma. Kyllä se varma. Ehdottomasti. Kyllä, ja sen lisäksi tosiaan Champions Leaguea pelataan tänään, ja sitten meillä on aika jännä reportaasi, nimittäin me ollaan tässä näin pitkin syksyä ja huudeltu, että ilmoitelkaahan meille, jos ootte lähdössä jonnekin ulkomaille seuraamaan jalkapalloa. Ja yksi ilmoitus tuli, ja Liverpoolissa on Miikka Sipari, ja hänelle soitellaan tossa... Puolen jälkeen. Puolen jälkeen joo soitella ja tehdään tämmöstä historiaa Taitaa olla ulkomaan reportaasi, mikä nyt lyödään tulille. Käytännössä kyllä. Ootko Ville harjoitatettu <tos> brittiaaksentin kuntoon <tos> nyt? <tos> en, oh, <m> <tos> no, en, en mä tiedä, mutta ehkä Miikka siinä sitten. <tos> niin, niin. Ja Käydään myös tuota tulevia Champions league ottelut läpi. Ja meillä on live-seuranta myös käynnissä. Nimittäin äh, Spartacus Moskova Benfica on alkanut juuri. ja Kaksi minuuttia on pelattu ja tilanne nolla nolla. Keskiympärän löytää Facebookista. Käyt ole yksi. 180 kahdeksasta kymmenestä. Nee. Mm. Sinne tuli just uusi. Sinne tuli uusi Uike. hetki sitten. 181 tykkää. Ja... Käy vastaus meidän kysymykseen. Ville, mikä on päivän kysymys? Päivän kysymys, tai viikon kysymys on, että voiko nyt ottaa yhden kokiksen? Ja kyllä vastaushan siellä on aika vahvoilla tällä hetkellä. Pelkkiä, asiassa pelkkiä kyllä vastauksia on tullut. Seksikrubulla Antti Muurinen kerää pongoi <tos> täällä. se vaikuttamassa. jalkapallon ystäville tämä kysymys aukeaa, eikä mun mielestä sitä tarvii yhtään sen ennenkaan. <tos> Ei tarvi selitellä. Käykää tykkääs tosiaan, antakaa kommenttia palautetta. Meidät löytää myös Twitteristä keskiympyrä nimimerkillä ja sitten myös keskiympyrä. At gmail.com osoite mistä meidät löytää ympyrä, myös. kyllä ympyrä, mutta hetken kuluttua sitä veikkausliikaa. Veikkausliikaa sitä ennen mammateria vaan Rudolfit ja Karrikoirat. Keskiympyrä. Tiistaisin kello 19. Radio Krenkkuu. Mistä, kun näiset on jahdissa Onko ketä ketään pystyis Ja ruudampi suojelmaa Ne haluu meidät elävänä Tai kuoleena Maailma piinaa Meidän kivuus Postus te saa Mielittömänä tiistai-iltaa. Studiossa Ville, Ruohikkosoturi, Makkonen ja... Nurmikkosoturi se oli. No, Nurmikkoruohikkonen <totsii> on osa maa <totsii> Aivan, <totsii> Aivan eri, eri asia. Tommikoira elminen. <totsii> tommikoira. <totsii> Hei, me, me lupautin tästä, että päivitellään tuota, Spartak Moskovin ja Benfican välistä Champions league ja Siellä on nyt tullut häkki. Eli Spartak Moskovo on siirtynyt yksin 0 johtoon kolmella minuutin. Kari, kari Jokka tehnyt häkin. Semmosta tapahtuu. Siellä siis pelataan ja yhtä ottelua Ja... Meidän ainakin Facebookin seuraajat on varmaan huomannut, että meidän keskiympyrän toi Facebook-kansikuva vaihtui tänä aamuna, ja itse oikeutetusti siinähän kuvassa päähenkilönä on ilman muuta Antti Seksy-Football-Muurinen vetää Coca-Colaa tossa sonera stadionin nurmella, ja Siinä pelaajat juhlii ympärillä ja käytännössä eilen varmistunutta mestaruutta. Tosiaan eilen hoiko voitti Lahden 2-0 ja varmisti mestaruuden sille periaatteessa. Onhan nyt teoreettisesti mahdollista on vielä. Interin nousta ohi, mutta se vaatisi sitten semmoista 9-0 turpa-saunaa hoikolle Jyväskylässä. Käytännössä, käytännössä. Epäillään sitä kyllä vahvasti. Kyllä, eli kolme pistethan siinä nyt on sitten hoikon ja interivälinen ero. Ja HJK on yhdeksän maalia, parempi maaliero, Joten tuo on ratkennut. Sen lisäksi ratkaisi myöskin se, että TPS ottaa bronssimitallin tämän kauden Veikkausliigassa. Oikeastaan ehkä suuri mielenkiinto nyt tuossa viimeisellä kierroksella, niin menee tuonne häntä päähän. Siellä mitä FF Jaro ja Haka edelleen taistelee siitä, että kumpi pelaa veikkausliikaa vielä ensi kaudella. Ja mitä tapahtui Jarolle Kyllä, si siellä oli kaksi nolla johtoa oli ja jo, kolme yksi yks no. ihan loppuun asti, mutta kun ei kasetti kestä, niin kasetti ei kestä. Niin, IFK Mariehamn tuli lopussa tasoihin, eli Jaron ja IFK on välinen ottelu siis päätty kolme 3, 3 eilen, ja samalla Haka onnistui kotonaan voittamaan FC Hongan lukemin yksi nolla. Aika hyvä taistelu kyllä sieltä. Kyllä, voi sanoa, että kyllä hakalla on ollut kyllä älyttömän huonoa tuuria. Etii se tilanne, se hoi, haka HJK 2-2, kaksi palloa kentällä vai kolme palloa, kun oli kentällä. Toissa viikolla niin HAKA-Inter 1-2 ja päättyi sitten loppujen lopuksi Mika Ojalalle 90 minuutille. Mm. Siinä olisi ollut monta paikkaa hakalakin, jo varmista sarjapaikkaa. Mutta niin oli Eli Jarollakin, että ja tästä tulee kyllä tosi mielenkiintoinen loppukausi. Niin on, ja sitten jos katsotaan noita viimeisiä pelejä, mitä tuolla pelataan, niin sehän näyttää siltä, että Jaro matkustaa Turkuun Tepsin vieraaksi. Tepsillähän ei siinä mitään panosta ole, mutta, mutta ei se silti voi olla helppo. Ei varmasti ole helppo. Ja sitten taas mielenkiintoinen Vaasassa VPS-haka. Siis tää on niinku todella mielenkiintoinen tilanne tässä, koska Olli Huttunen... Rakastaa hakaa ihan varmasti yli kaiken sydämestään. Haluako pudottaa vanhan ex-vaimon, sanotaan jo näin, ykköseen ja murskata kaikki unelmat? Vai toinen vaihtoehto on sitten, että Vaasan toden rivali, vihollinen FF Jaro tippuu? Niin. Me on kyllä vaikea uskoa ainakaan siihen, että Websu tuota peliä lähtisi häviämään. Ei siis todellakaan, mutta kyllä siinä on kuitenkin, mä veikkaan, että vähän semmoista niinku... Ei, mennään sille matsi, että kukaan ei ja tälleen ehkä. Joo, siellä ehkä yritetään Moriseille hakea sitä Niin, että se voi olla. Ota tosta, ota tosta. Joo, että olisiko Hätrikillä Moriseisen maalikun, niin kuin ne taitaa ottaa, jos sirvilaiset ei tee samaan aikaan Espoossa maalia. Voidaanko vähän hehkuttaa mitä tää No voidaan me hehkuttaa. Ei, kautti, me katsoitte eilen Turun derby, niin on se kyllä se pallonhallintaja, niinku se tatsimille se ottaa niin tissillä haltuun, niin se toho jää vaan, ja se on ihan mieletön. <tos> on se ja sit jos miettii vielä sitä, että Ase Kajanille tää ka kaveri, ei, <tos> va ei vaan taso kuulemma riittänyt se hyökkäyspää. Ase Kajani ei, ei, ei antanut sopimusta Sirpilaatselle ja nyt se. Pelaa tuolla Interissä ja taitaa voittaa sen maalikunnin Ja taitaa lähteä varmaan kauden jälkeen jonnekin. Luuleeko? Sirpilaatse Niin. No vaikea sanoa. Se varmasti nähdään ihan tässä lähiviikkoa, tulee ratkeamaan. Mulla on vähän Olsa. semmonen fiilis, tota... Kyllä siinä oli varmaan jotain muutkin takana, kun se, että pelistarjat ei riittänyt. Et onkohan se jotenkin... En, en, en tiedä yhtään kyseistä henkilöistä, mutta onko mahdollisesti jotenkin vaikea persona tai tämmöistä... Niin, vaikea ymmärtää. Tässä ASE Kajan johdolle soittaa kysellä, että mikä tämä juttu on. Ei, se on oikeasti hyvä meidän keskiympyrä <laughs> soittaa, että onko se nyt kaikki kotona. <laughs> yeah. Yeah. yeah, mut hei. Lauantaina ratkee kaikki Veikkausliigan jutut, eli lauantaina kello 14. Pelataan Veikkausliikan viimeinen kierros, ja Kutoselta ja Urho TVltä pystyy näitä matseja seuraamaan. Me jatketaan seuraavaksi musiikilla, ja sitten otetaan Eurooppaa vähän lähetyksen mukaan, ja sitten otetaankin pikapuoli yhteys Englantiin. Yeah. The pois Boys, City Boys, on Radio Krenkulla. Kello on 20 yli kuuntelet keskiympyrää ja Suomen parasta jalkapallon ohjelmaa. Storist on mieheneminen Ville Makkonen ja nyt pamotetaan sitten Euroopan sarjat ilmoille ja eetteriin. Näin tehdään. Ja aloitan tuttuun tapaan Valio -liigasta. Ja siellä ainakin omalla kohdallani. Ennen kiimaa herätti toi lauantai-iltapäivän lounaspeli, eli 14.45 Suomen aikaan pelattu Tottenham Chelsea Lontoon paikalliskamppailu, joka oli erittäin viihdyttävä. Oli todella viihdyttävä. Että mä, oli jo, tota, mä jopa toivoin, että Villas Boas on tämmöisen pienen revanssin tästä Chelseaista. Ja näytti jo hyvältä, 2-1 oli jo peli, mutta sitten tuli, sä näin Villas Boasin oma koira ja vähän haukkas tuot... Pohkeista palasta ja kaksi maalia Chelsea johtaa. Kyllä ja neljä kaksi voittu Chelseaille. Se on kyllä niin Tottenhamin pitänyt hoitaa, että tuli tulisi sellaisia kardinaalimunauksia puolustuksessa. Gallas aivan yössä. Mitä tekee Carl Walker neljännes maalis? Miksei suojaa palloa yli, kun se on jo melkein yli. Se ottaa viivalta ja heittää kantapäällä suoraan. Se vaan kaatu sinne. Hettikö se Torreksen siinä sitten läpi? Ja... Sitten syötti Staricelle ja siellä se Joo, oli. Sitä. Oliko sinne mata, mata syötti Staricelle? Ai se oli mata. Joo, jo. kyllä. Ja mitä tuot muuta, niin VBA kärsi kauden ensimmäisessä kotitappion sitille. Edin Cheko 90 plus. Voisiko ollut yksi. Voitto maali. Mm, vajaa miehelle. Vajaa miehelle nimenomaan. Manus Toke 4-2. Siellä Veinruuni kolme maalia, yksi, yksi omia, kaksi sitten Stoke häkkiä ja en sitten tiedä, QPR jatkaa edelleen konttaus, sielläkin sai painaa kymmen, äh, miehen ylivoimalla ja ei vaan riittänyt ja Everton kaivosia tasapeliä. Everton on kyllä niinku keskympyrän tämän alukauden joukkoja varmasti, että aika huikean meiningin aloittanut. Oo. Mutta tota, ehkä Englanti oli siinä. Joo, ei. Eikä siinä mitään hirveä spesiaalia Ne tärkeimmät e, mennään sitten eteenpäin, eli Espania ja sieltähän nyt. <laughs> varmaan kaikkein eniten nousee toi yhdeksän maailman kiima yhdeksän maalin yhdeksän maailman yhdeksän <tos> ma maailman ottelu <tos> Barcelona oli siis vierailemassa la deportiivollisella vastassa ja Barcelona voitti 5 4 yhdeksän häkkiä siis hakattiin siellä <tos> ja tota Messille hattutemppu ja mitäs muuta siinä tapahtui? Mascherano otti punaisen kortin. Mulla <tos> on pakko fiilistetä Jordi Alba omaa maalia. <tos> Jordi Alba tosiaan komeesti. Yhdellä, yhdellä kosketuksella chippas pallon yli valloisen. siis har Harvoin näkee noin kliinistä. Vaikea sanoa mitä siinä tapahtui. Koska se näyttää sille, että se yrittää niinku ehkä purkaa sen. Tai sitten yrittää ottaa sitä koukkuun. Tai sitten yritti vaan niinku chipata <tos> sen jo. Se, se on se ehkä tämmönen puolittainen purku ja puolittainen haltuunotto. Ja sitten käy vaan joskus noin. <tos> Nyt kävi niin näin. Nyt kävi Los näin. Barcelonahan Bar Bar johtittua peliä 3-0-18 peliminuutin jälkeen, mutta hienosti deportiivot teki tästä vielä otteen. Hyvä taistelu ja todella viihdyttävä matssi, niin kuin sanotaan, Lalliekaan parhaimmillaan. Kyllä, ei ehkä puolustuksellisesti <lacht> no, ei. mitenkään paras ottelu, mutta ihan viihdyttävä kuitenkin. Hei, ja sitten viihdyttävästä ottelusta mulla on pakko mainita, että eilinen Sevi ja Majorka-ottelu pelattiin siis eilisiltana vasta. Sevilla voitti ton ottelun 3-2 kotona. Oli muuten viihdyttävä matssi. Meikähän joutuu ravaa ympäri kämppää tuolla. Mä yritin vähän niinku ottaa leeberniä siellä omassa änkissä. Mä kuulen sun huoneesta vaan niinku naurua ja huutaa, että koko ajan tulee maaleja, niin meikä kipittää ympäri kämppää. Se semmoista että... itkun sekasta naurua. Kun <laughs> Mitä siellä jossa, tapa, Jossain vaiheessa tuli niinku joka hyökkäyksestä sinne ensimmäisen puoleen maali. <laughs> Sitten helmin juoksee juokse Täs, tästä, tästä muuten selvisi, mä en tiedä oliko me aikaisemmin puuttunut tosiaan asutaan yhdessä parisuhteessa. Niin tuota... <laughs> Tai, tai jossain suhteessa jossa, kuitenkin. Sekavassa parisuhteessa. <laughs> Jos olisi Facebookissa semmoinen, semmoinen status, että sekavassa parisuhteessa. Eikö siellä parisuhteessa. ole joku semmoinen määrittelemätön? Se on tota, vaikeasti selittää parisuuden. <laughs> Oliko se vaikeasti? En ole varma. Tö, tö. Ei se sekavaa ole, mutta... <laughs> <laughs> Ehkä me ei puhuta tästä enempää, vaan me puhutaan italianlaisesta jalkapallosta. Eiks puhutakin? Puhutaan vaan ja tota, poimitaan sieltä tota, Lazio Milan. 3-2 päättyi sitten loppujen lopuksi. E Korja Laatsio johti otteluun 3-0. Mutta sitten Milani Veinas jo nousta siitä tasoihin. <totilana> meinas, no. Oli lähellä, että se oli Mut hyvä, hyvä kirivaide oli päällä Milanille. Joo, Milanin tilanne on aika surkea. Joukko on 15 sarjasta tällä hetkellä. Ei paljon naurata kyllä. Ja Sanotaan, että kärkieottelun Juventus voitti Napolin 2-0. Se voi varmaan tuolta poimia. Juventus sitten vankista johtoa siellä sarjan kärjessä. Kyllä. Ja sitten käydään vielä Saksan tuloksia läpi. Onks sulla ne siellä? Koska mun kone lagaa tällä hetkellä aika pahasti. <losti> <losti> <losti> Joo, meikä nyt sai tänne tota. Sami Hyypiä, Leverkusen, Mainz 0-5 vastaan, 2-2. Pieni pettymys Sami Hyypiä. Alkaako al tutista jo? Sami Hyypiä hän totesi tämän päivän veikkaessa, että potkuja ei pidä pelätä. Se on hyvä asenne kyllä ja... Se oli vähän innoittavasti kysytty, Sami hyypiä. että 70 prosenttia bundesliga saa potkut, että alkaa se tutista puntia. Mutta Sami aika hyvin korjas tilanteen, että no hätä. Vaikka mainitat tuolta kohdattu sarjataulukkoa, niin tällä hetkellä ykkösenä Bayern München voitti viikonloppuinen Düsseldorfin vieraissa 5-0 johtaa siis sarjaa 24 pisteellä kahdeksasta pelistä kahdeksan voittoa uh, 26 tehtyä maalia ja kaksi päästettyä se on kyllä huikea saldo Siellä on tuota, sehän näet niinku isoherra Bayern München alkaa kyllä niinku heräilee ehdottomasti Että se on nyt pari vuotta menty niinku hämärän peitos niin ja hienoa vaan, että Bayernikin alkaa tuolta nousee. Kyllä siellä on aika selkeästi, selkeästi näytetään nyt haluja toho Bundesliga-mestaruuteen heti. Ja vaikka on kyllä varmaan vähän hampaankolossa. Tota Champions League-tappiokin varmaan vielä. Pikkusen tuntuu tuolla takaraivassa, että... Aivan varmasti. Aivan varmasti. Ää, Champions Leaguea läpi jossain vaiheessa tässä vielä lähetyksen aikana ja pieneltään yhteys sitten Englantiin. Kyllä. Pieni tämmönen reissu sanotaan sanotaanko näin? Sanotaan näin. Sanotaan vaikka näin. Radio Krenkko. Pianetaan yhteys Liverpooliin ja puolimien päässä on Miikka Sipari, mutta sitä en enää. Kuningas Pähkinen ja sieltä on Boom City. Oikein hyvä iltaa. Tää on Boom City, tyli kuulesti. Tanssi latialla, kato porka ruumiski. Tää on Boom City, tyli kuulesti. Länsi hänikaa nelvi. Tää on Boom City, tyli kuulesti. Tanssi kato porka ruumiski. Boom City. Taas, tippu et lattiaan Aina valmiina Liikaisen leikki Kun mä saavun kuppilaan Ja tsiigan muu Aina valmiina Liikaisen leikki No järmyyn tiikeli prään Sees kumppaa, enkä pokka tipu, koskaan kaan vesiin Tää on Boom City, tyyli kuulesti Tanssi latialla, kato poika ruumiski Tää on Boom kuulesti Länsi hänikon helmiin Tää on Boom City, kuulesti Tanssi latialla, kato ruumiski Länsi hänikon helmiin niin kauan liekeessä vaan tuhkaa. Siks kuskaa. Lases minttuu jatko pikku mustaa. Juho puhuu kuinka puske puskaa. Aivot jääs, yes. keski Suomen kohdutään. tää. ja Keinu ahlaan ykkösi pääll. Huppu peittää pää, Vodka ei yeah. jää. Tunnustuksi mimmi, vaan tunnata hää. Paikat vaihtuu, naamat aika tuttuja. Jos puhutaan luistin, niin tammu laika kaluttuja. Mikä estä tippumasta? Kaupungit nätee takka penki ikkunasta. Hei poika, Häslää, häslää Massit, safkaan, mail, bens, käsppää Mun agenda on leikettä, mun on mehti Passaa, haitsuu, boom, click Tää on Boom City, tyyli coolisti Tanssi kato poika ruumiski Tää on boom Jo pelkää liikaista ratkautta Tää on uusi, yli kuulosti Keskiympyrässä otetaan tässä kohtaa yhteyttä Englantiin. Siellä puhelimen päässä Miikka Sipari. Kuuleeko Liverpool? Kyllä, kuulee täysin Lontoo, mutta... se ah, Ai niin. Luku. London Calling. <laughs> Lontoon puolella on <olet> jo ehtinyt. <laughs> kyllä, kyllä. No niin, sä olit viikonloppuna katsomassa Liverpool Reading-matsia, eikö totta? Joo, kyllä olen. Joo. Tota, hei, voitaisiin aloitella itse sillä, että kerro meidän kuulijoille, että minkälainen sun suhde on Liverpool FC:hen? No, se on semmoinen enemmän panikun kuin ihasuhde. Se on tullut nyt enemmän tai vähemmän seuraa tuota lähinnä koko elämänään, tai siinä vaiheessa, kun tyypiä ja Litmaset ja sun muut sotikset kiinnostamaan kiinnostumaan. Se on voi melkein sanoa. Kauan sitten siis alkanut tää... Yhteinen Joo, kyllä on, ei ole oikein muuta, muuta joku tässä elämän aikana ollut, että no, ollaan mennyt. Oikein. Se on ihan oikein. Olis tämä muuten sun ensimmäinen reisi tonne Liverpoolin matsiin? Joo, kyllä oli. Et en ole aikaisemmin käynyt. Tämä tota, on käynyt katsoa kerran aikaisemmin, mutta en ole Liverpoolissa käynyt koskaan aikaisemmin. No, minkä sellainen kokemus se nyt sitten oli Liverpool Reading siellä paikan päällä? Jäi kyllä Semmonen maku suuhu, että voisi lähteä ihan milloin vauhdesta. Se oli kyllä ihan mahtava, mahtava meininki. Loppuunmyyty stadikka. Ja vaikka nyt oli vähän ei niin sytyttävä vastustaja kuitenkaan, kun miettii, että ei ole mikään vihollisjoukkojen, mutta kuitenkin oli ihan mahtava Kyllä, sinne vissi aika, aika usein saadaan ne stadikat täyteen, vaikka ei ole mikään häppänen vastaus. Niin, näin se, niin se. Hei, pakko kysyä, että minkälainen tunnelma siellä kaupungilla ja stadionilla oli, kun otetaan huomioon kuitenkin tämä Liverpoolin vaikea tilanne tällä hetkellä sarjataulukossa, ja näin yleisestikin ollut muutaman vuoden niin. hiljais elossa. Pystykö sitä ai aistimaan jollain tavalla siellä kaupungissa ja ihmisistä siellä stadionilla? No ei sitä silleen tuota. En sitä huomannut sitä, että on, niin pelit menne huonosti, mutta lähinnä toi suores tuomari kuvio niin se kyllä, kyllä näkyy stadionilla. tai aina, kun Suores kaatu tai sitä rikotti, niin sen kyllä huomasi, että on ollut vähän, vähän tota, meininkiä sillä saralla. Kyllä. No tota, jos mennään vielä siihen liverpool reading matsiin niin pelillisesti minkälainen äh, kuva sulla jäi siitä? Minkälainen matsi se oli? Öö, no oikeutettu voittaja olis ollut paikkoja kyllä tehä muutama häkki ehkä enemmänkin vähän jäi hampaankaloon siinä kun pojat pistäneet palloa pussiin mutta kyllä se, kyllä se mun mielestä Liverpoolin peli oli ihan ilman Liverpoola sit päässäkin <tos> Pystyy <Pistii> myöntämään <tos> Kyllä kyllä Mikäs oli tota hieno hetki siellä stadionilla? Oliko se maali vai oliko se klassinen You Never Walk Alone? Olihan se peliin alku You Never Walk Alone, se oli kyllä Kyllä kylmät väreet vaan meni kehossa, kun alkoi hoilaamaan sitä muiden mukaan. Niin sä hoilasit mukana, menisi just kysyä Joo, totta kai. Totta kai. <laughs> Ei tullut viäisiä katseita, että miksi sä laulaat? <laughs> <laughs> niin, niin, niin, niin, Ja, ja se koko porukka laulaa, että vähän siinä Oltiin aika lähellä sitä Redding-fanien niinku Ne oli siinä viereisessä blogissa tai siinä, siinä kohdassa. Tuota, vähän me siinä alkuun koitti suolata ja huudella omia kannatuslauluja, mutta kyllä ne aika nopeasti hiljeni siinä, kun viisi lähti laulu. No jäikö Reissulta mitään muita semmoisia hienoja hetkiä, jos liittyen tohon ö, ja jalkapalloon ylipäätään, niin tuleeko, jäikö sieltä mieleen mitään? No semmoinen jää oikeastaan, että kun niin koko päivän, kun lähdettiin kaupungille pyörimään silloin lauantaina, niin kyllä siinä Huomasi, ja me vaan känsi päänsä, niin oli niinku fanipaita, oli huivi oli, oli kaikennyköistä Kyllä se niinku näkyy katukuvassa tosi paljon se matsi, matsi niinku ihan aamusta lähtien Tarttuiko sulle itselle mitään mukaan? Hauskaa, hassuhattua tai <tos> huivia. <tos> <tos> <tos> kyllä sitä vähän fanisopissa. Totta, totta <tos> Hei, pako kysyä tota, chelaa nettisivuja, nettisivoja, jo, jo ihmiset puhuu, että haluaisi lähteä jonnekin reissuun, niin Tämä lippujen hankkiminen on se kynnyskysymys. kysymys ja se no. ehkä vaikein juttu tässä, kun vertaa niinku lentoja ja hotelleja, niin miten sä itse hankit liput tänne Matsiin? Tota, me nakitettiin se meidän kaveri täällä Lontoossa hommaamallikut, liput. Et, tota, se vissiin ne jostain netistä hommas ja oli ne jonkun verran kalliimmat kuin, niin, kun, että suoraan jostain tiketti luukulta saatu, mutta kun haluttiin kuitenkin, on tää aika, mihin päästiin reissuun, niin haluttiin sitten mennä matsiin, niin sitten sitä kautta saatiin varmemmin liput siihen pelin kanssa Niin, pakko kysyä vielä, että oliko tämmösiä, paljon sä niinku, paikallisia myymässä stadionin ulkopuolella näitä lippuja? Et olisi sieltä voinut saada lippua? Öö, oli sen luukut, mutta kun me päästiin sen stadikalle, niin melkein saman tien että tämä on loppuun myyty ja itseasiassa kun käveltiin bussipysäkiltä siihen stadionille, niin siinä jotkut huuteli ja koitti niinku ostaa periaatteessa lippuja ohikulkijoilta Kyllä se ei niin lippuluukkoja löyty, mutta tosiaan myydään vissiin aika hyvin loppuun, että kannattaa, kannattaa jostain netistä ne hommata, joko joukkoen omilta sivuilta tai sitten niin noilta välitysfirmoitetaan nyt. Keskiympärän haastattelussa siis Miikka Sipari suoraan Lontoosta ja <laughs> Liverpoolissa Miikka kävi katsoa matsia. Semmoinen kysymys vielä tähän loppuun. Onko sulla jotain uusia reissuja, futisreissuja nimenomaan suunnitteilla? Mä mainitsitkin tossa, että haluaisit ihan, tai lähtisit ihan milloin tahansa uudesta Liverpooliin kattoon peliä. Onko ihan jotain suunnitteella tai sit just jotain muita futismatkoja muihin maihin tai kohteisiin? No ei ole silleen, ei niinku suunniteltu, mutta tietysti olisi tossa muutama tommonen esimerkiksi Pukin ja Schalken peliä, olisi kiva käydä joskus katsomassa ja Ehkä ensi kerralla voisi lentää suoraan Liverpooliin ja ehkä junalla käydä vaikka Manchesterissa katsomassa jonkun Mutta On niin suunnit, suunnittelua, tavallaan niin haaveita tai tommosista, ei ole käytännössä suunnittelua vielä. Täytyy taas vähän kerätä rahaa lähemmään. sitten Kyllä, se ei oo ihan mitään kaikkein halvinta lystiä. Ei ikävä kyllä. Niinpä. Kyllä. Mut Miikka Sipari, kiitos, että olit tässä keskiympyrässä mukana. Oikein hyvää kotimatkaa olette ilmeisesti tänään sieltä tulossa Suomeen päin. Joo, tässä tunnenpä se Kiitos, vaan oli ihan mukava. No niin, kiitos sulle ja turvallista kotimatkaa. <tos> Keskiympyrä. Tiistaisin kello 19. Radio Krenku. Kaunis kappale Parisin kevätä, Saari. Siinä oli äsken Miikka Sipari, Brittien saarilla FC Liverpoolin True Funny Seas. Ja oli kyllä kiva jutella Miikan kanssa, ja toivotaan nyt, että tulisi lisääkin meidän keskiympyrän kuuntelijoilta näitä vinkkejä. Että jos ootte käymässä jossain ulkomailla kattomassa futista, niin ilman muuta ilmoitalkaa meille. Me otetaan täältä sitten soittoa ja jutellaan vähän. No aina kivoja kuulla näistä reissuista ja mitä siellä oikein tapahtuu. Siis todellakin, ja itekin kun tässä haaveillaan kukaan niistä reissuista, niin siisti kun miten muut sitten tekee siellä ja ottaa vaikka niin opista vaaria oikeastaan. Kyllä, mulla on nyt yksi reissu jo tulossa tässä. Ai, ai, ai, ai Tässä ai. näin, reilu kuukauden päästä Espanja-reissu siellä tota, Barcelonaan, käy tieni ja Muutama, muutama matsi siellä ja sitten ilman muuta niistäkin tullaan raportoimaan keskiympyrässä. Mutta siitä sitten lisää vähän myöhemmin. Kun... Sitten kun tulee ajankohtaiseksi, niin pääset sitten fiilistelemään. Kyllä. Malta, Ville, vielä. Malta, Maltan, malta. <hysy> Mutta laittakaa meille Facebookiin viestiä tai sähköpostiin. Keskiympyrä, esimerkiksi voi laittaa, että jos olette reissuun lähössä. Ja, ja... niin, että tota, sanoa, että jos niin suoralähetys jännittää, niin voin soittaa sitten etukäteenkin, että jäppi niin reportaasi ja soittaa sitten täällä. Että sitä ei tarvitse pelätä sitten. Ei, sitä ei tarvitse pelätä. Keskiympärä Facebook-sivullahan on tuo viikon kysymys, voiko nyt ottaa yhden kokiksen, kuuluu kysymys, ja kaikki vastaajat ovat tällä hetkellä olleet kyllä sitä mieltä, että nyt voi ottaa yhden kokiksen. Mä odottelen sitä yhtä protestiääntä, että milloin se tonne tulee, nyt kun mä sen sanon ääneen, niin todennäköisesti se napsahtaa sinne nyt, nyt. Mut, ei ole vielä. <laughs> ei ole vielä, mutta eiköhän se yksi protesti ainakin sieltä no, toivotaan, valistuu. toivotaan. <laughs> mut joka tapauksessa sataprosenttinen kannanotto tällä hetkellä sille, että yhden kokiksen voi ottaa. Ja jos tämä ehkä tulee ilmoille tämmöisiä pieniä kysymyksiä, mikä tämä nyt on, niin kannattaa käydä tsekkaassa muuten Facebookin kansikuva, niin selviää sitten siitä. Kansikuva ja kansipoju. Mitä siellä tapahtuu? <laughs> Mitä siellä nyt tapahtuu? <laughs> Hetken päästä otetaan käsittelyyn. Tämän päivän ja huomisen päivän Champions League ottelut. Ja mainittakoon tähän vielä, että Spartak Moscow Benfica 1-1, piano ensimmäinen puolega täynnä. Ja meidän kuuntelija Jussihan pelasti meidän illan ja kävi sen yhden protestiänne laittamassa. Eli <tos> Jussille pienet. <tos> kyllä, Jussille ei maisto tänään kokis. Tässä soi Blondin kappale Mariaa. Hieno biisi. Tää on vähän fiiliset, että ehkä vähän liiankin kova. Mä alkoisin lyriikat tähän näytölle. Ei se mitään, ei se se oo. Hei, Champions Leaguea tosiaan pelataan tällä viikolla ja tänään on matseja vaikka kuinka paljon huru tuota siellä on yksi maatsia, mitä ollaan seurattu tässä, niin käynnissä. Siellä on melkein ensimmäinen puoli kohta pelattu. Spartak Moskova johtaa tällä hetkellä Benficaa lukemin 2-1. Ja siellä mennään juuri puoliajalle, ajalle, että... Hyvistä asemista pääsee Spartakki seuraavalle jaksalle. Näin on. Tuo otteluhan on nähtävillä Simorella parasta aikaa, eli sieltä sitä pystyy seuraamaan. Ja meidän vakioasiantuntijamme Tuomas Virkkusen selostuksella. Ähm, ja sitten, kun katsotaan... Tämän illan muita otteluita, niin vaikka ensin toi Barcelona Celtic, ää, sekin on Simoren ottelu, TV-ottelu tänään. Barcelonahan, kyllä mä väitän, että Barcelona on vähän kovempi materiaali kuin HJKlla. <lacht> <Että>, tota, <lacht> Pystyt väittämään. <lacht> niin. Heität ilmoille tämmösen <lacht> joo, <pyssäri>. <lacht> <lacht> <lacht> joo, kyllä, kyllä mä melkein. En mä tiedä, niin. nyt loppu hassuttui. Joo, Eiköhän Barcelona... Pitäis pystyä tuo hoitamaan vaikkakin, siellähän on puolustuksessa kyllä aukkoja, mutta Ei niin suuria, ettäkö Celtic-jyrät sieltä läpi mahtuisivat Riittävän monta kertaa ainakaan Olihan kuitenkin, muistan että Barça lähti ehkä vähän takki auki tuohon ensimmäiseen Champions League-matsiin ei äh, korjaan ensimmäisen koti Champions League ottelun, tota Shakhtar Donetskien vasta. vastaan, siellä No en mä tiedä lähellä, mutta meinasi käydä kalpate sitten hei, mennään eteenpäin, nimittäin Bate Valencia. Bate on järjestänyt näitä pommeja. Olisiko tänään, <laughs> tänään yhden paikka? Pommi Bate. Pommi Bate. <laughs> niin. Tämä on niin ympäripyörä. että Valencia on kyllä aina, aina vahva kotijoukko ollut. Niin ja nyt se to, tosiaan se tiedet, tiedetään todellakin toi Baten yllätysvalmius. Et sitä ei voi niinku tähän. Ei, ei, ei. Ei millään. Yksi mielenkiintoinen... On myös Man United Sporting Braga. Braga hyvä joukkue kotona. En oo hirveästi sen heidän vierasmatsejaan nähnyt, mutta... Otta huomioon, että Manulta puuttuu tänään puolustuksen Rio Fernand ja Patrice Everett. sielläkin on sanotaan, lepuutellaan leputellaan tulevaa chelsea ottelu varten. Aukkoja löytyy. Jännänä, että kumpi on maalissa. David De Gea vai Lindegaard? Niin. Aukkoja, aukkoja, aukkoja. On siis todellakin. Manun puolustus on kotona vuotanut. niinku... Ennätyspaljon, paljon, sanotaanko ne. Hei, sitten Ylen TV-ottelu on tänään Lille Bayern München. Mehän sanottiin aikaisemmin tässä, että Lille on tämmöinen kasvattajaseura, että sieltä sitten napataan ne tähde pois. Ja puhuttiin myös Bayern Münchenin huippuvireistä tällä kaudella sarjassa, niin kyllä mä sanoin, että tämä on niin, niin, pitäisi olla ainakin, mutta pitäisi olla. Eihän näistä, näistä ei tiedä ikinä näistä, jotenkin aina tuntuu olevan vähän vaikeita. Näin Champions League tai sitä ei voi jotenkin verrata sitä joukkueen virrettä, sitä ja sitten sitä Champions League virrettä, ne on aika usein ihan kaksi eri asiaa. Se on totta ihan, ihan oikeassa, otvilleet. että siinä Champions tota, League kun pelataan tämmöisiä ehkä vähän pienempiä joukkueita vastaan, niin siinä tulee helposti se, vaikka tämä kuulostaa niin kliseiseltä, että sen lähdetään vähän niin silleen ja takkia auki jopa. Vähän leputetaan parhaimpia pelaajia, niin siinä voi aina käydä kalpaten. Kyllä, hei, mutta... Koska kot loppuu aika, niin katsotaan vielä huomiseen. Siellähän muun muassa tuo kuoleman lohko pelataan silloin. Tai ne ottelut, Dortmund Real Madrid, varmasti huikea ottelu tulossa. Sekin näkyy Seamorella, ja toinen Seamoren iltaottelu on Arsenal Schalke. Oisko Puki Time? Oisko Puki Time? Niin. <tosimus> Toivotaan. Toivotaan, mutta uskon, niin. epäilen, että ei. Kalle, äh, teema Pukki vois kykytää tätä Brittia. Carl, Carl Antaa, <kutti> <Katsiraan>, <lipisses> Antaa pikku Ja Dortmund voisi samalla näpäyttää vähän Real Madridia. Mä veikkaan, että siitä voi tulla vauhdikasottoon. Dortmund Real Madrid. <lipanzi> Dortmundille tappio liikassa, liigassa, että siellä varmasti on kolossa. arkkivihollisen Schalkelle. Niin, ja Yysin. myös kaksi myöskin hampaan kolossa yksi Tasurista ja vastaan, koska siinä oli kaikki avainet <lipisses> Siinä oli kaikki avainet. Hart, ei! <lipste> Tuokaa joku palkinto tälle Hartille. Se oli hoikee. Radio Krenkku. Tässä soi Neil Youngin kappale, Heart of Gold. S ja voitais omistaa heitä biisin mun mielestä Antti Seksy football muurisella. Antti, Antti Muurinen eilen siis viimeinen kotiottelu siellä. Sonera Stadionilla. Niin. Fiilistellään. fiilistellään. joo. Antti, tansulla ja <laughs> kokikselle. <laughs> Ai ai, mitä fiilistelyä. Niiljan. oikein. Heart of Gold. Tämä on omistettu, omistettu siis Antti Muuriselle. Pakko arvostaa miehen uraa hjk -ossa. Kyllä. Ei ja voi mitään. Mielenkiinnolla jäädään odottamaan, missä Antin ura jatkuu vai jatkuuko missä? Se on tosi mielenkiintoinen nähdä, että jatkuuko hjk mahdollisesti jossain muissa tehtävissä. Vai onko uusi seura seutte? Kyllä. Uh, Huikee futisviikko jälleen edessä, Champions Leaguea, Eurosarjo ja Veikkausliigan viimeinen kierros ensi viikon lauantaina. Keskiympyrö oli tässä, mutta ei muuta kuin hyvää futisviikkoa jälleen kerran ja jatketaan ensi viikolla, eikö näin? Oikein hyvä viikojatko. Helmisen Tommi ja Makkosenville Ville kiittävät ja kuittavat. Gracias.